Mgenzaji hii leo niko mita Kariako Kariako ni ya Kariakoo huku Kariakoni mojawapo ya maeneo ambayo ni maarufu sana katika uzaji wa bidhaa mbalimbali hapa jijini Dar es Salaam nani Azizi Azizi unauza nini hapa? Hapa vitenge madera Kuna tetesi kwamba watu wao wanakuja wateja hawa lakini wanaponunua nguo wengine wanaiba Hili unalizungumziaje? Una Hawezi upo ila una umakini tunataka umakini na biashara Unaposema mejipanga, mejipanga vipi? Sisile kuna muuzaji uko ndani kuna mwingine uko nje kwa hiyo kwa vipete vile ukichukua kitu lazima utaonekana kama usiponekana nje au ndani atakuoona usiponekana ndani wanje nje pala atakuoa je wajinsia ya kiume au ya kike wengi ni wanawake kwa sababu biashara hizo ni za kike unaona wanaibaje yani wanaangalia tu mwenyewe ulivokaa kama labda ubize watu wako wengi anaweza akachukua tu akaika mfukoni kama umuoni na kama mkigundua mnafanyaje sasa mnamuita mnampigia mayowe au inakuwaje sisi gundo tunamlipisha tu kama hana hela ya kulipa ndo sasa tunajua kwapa huyu ni mwizi kweli ila kama tutaelewana vizuri akisema vipi tunamwambia alipie tu hiyo ngoo aliyochukua anaondoka una maoni gani kuhusu hii tabia iweze kukomeshwa unajua tabia <laughs> tabia ya mtu bwana ni kama ngozi haiwezi kuibadilika sasa sisi wenyewe hatuwezi <laughs> kubadilisha mtu kwa, kwa kipindi hiki tu tunachokutana naye muda mfupi hapo labda atuseme tu Watu wao makina wanapokuja kwa sababu jikamato kuna kuna sheria nyingine za mkononi tunawa, tunawa, kama hivi sema sisi wenyeamani zetu tunawa tunawaambia bwana kama umeipenda alipia naaondoka ila mwingine ndio hivyo anapigwa watu wanachukua sheria mkononi anapigwa Haikro Ha, bana. Haya tuko katika mitaa ya Kongo hapa jijini Dar es Salaam naitwa nani rafiki yangu? Mimi naitwa Kipepe kipepe ni mwenyeji wa wapi hapa Dar es Mwenyeji wa Gongola Mboto. Uh, tunazungumzia kuna tabia ya watu ambao wanakuja hapa wanajifanya wananua afa wana unaiba vitu. Ulishashuhudia hili? Eh ndo mara nyingi lakini sio huko hapa sasa hivi kwa sababu hapa tunawapiga sana na wanaondoka hapa. Wanaonekanaonekana vipi? Uh, wanaonekana kama wanaoonekana wezi wengine kwa sababu hao ni wali vibaka. Ni e, wa akike au wakiume? kiume? Wapo wa na wakiume. kiume kwa sababu hapa hivi eni, wezi, wengi ambao wanaiba nguo sana ni wanawake. Wanaiba sana. Unataka gani sasa? kama hizi tunazouza sababu anaweza akachagua akaweka hivi au mfano unapomuona mnapiga kelele kwamba mwezi mwezi au unamuita sisi eh, tunamuita tu ile ikishindikana kumuelewesha tunampiga vibafu tunamuachia sasa u... analipa au vipi kama mwingine anakuja hana hela anakuja kwa nia ya kuiba tu na wanakuwa wanaonekana vipi anaonekana kama unavyomwona mwezi mwingine hivi bali mwezi anaonekana anaonekana eh. naye sasa huyo sio mwezi anakuwa ni kibaka au, au mdokozi kama unavyoona wadogo wengine ayaoni au dawa yoni au dawa yoni au dawa madera madera ayaoni nene nene nene ndani ndani ndani hapo ndani hapo bado tunazungumza na wafanyabiashara wakali kale akuna itwa nani? Aitwa Omari. Mbona Omari umechangamuka sana? Yaani kazi yangu inayonifanyia mimi nipate kula lazima nichangamuke Unauza nini? Nauza masendo ndani. Nauza masendo, viatu, mikoba ndani. Shingapi? Masendo 4500, viatu 1010 Kumi, ndio ndani. Lakini nimeambiwa kwamba kuna watu ambao wanakuja kununua vitu hapa afa naiba. Kisha tokera. Ulinzi tosha upo. Unafanyaje ulinzi gani? Mimi nipo kamili na kazi yangu yaani. Aibi mtu yaani. Wapo. Wapo kabisa hao ambao wanaiba yaani. Yestu gani wanapofanya deal na aiba sielewi lakini wapo ambao wana Ni wa au wa kiume? Waki ndo wengi sana. Kiume yeah. ndo yeah. wengi. Eh. Ah. Lazungumze rafiki yangu anaitwa nani? Bwana amenaitwa Ibra alafu. Ah mimi nipo katika harakati za kawaida ya na ule ah, na la tumbo. Si unajua? Sasa unauza unauza bidhaa gani? Ah mimi nauza kofia hizo za kina mama hizo za kubanana nywele. Matatizo gani unakumbana no nayo kwenye biashara yako? Ah, mchaka mchaka upo mgambo nini? Harakati nyingi tu. Mgambo tunazinguana kwa sababu issue kama hizi hapa. Eh wanakuwa wanataja ni wapose la kula na wao. Si unajua nao tena na rafiki yangu. siwezi <messizimu> kujua makadiri yote ale kwamba akiibuka tu buku buku mbili buku jelo fresh tu. Lakini sina semekana kwamba mruhusi kuuza kwenye eneo hili. Ah ndio wao so, ivoi ivoi sio wote kwamba wamelipa wa, wa RC hapa wale leseni za kuuza biashara hapa au sio? Kwa hiyo wote ni wahangaikaje wote wala opanga panga huko ukienda huko hamna leseni wala nini. Wote wahangaikaje tu. Sasa unazungumziaje kuna tabia ya wadokozi wanakuja huku, wanajifanya wanunua kitu afa naiba. Au uh, unashauona hilo? a sizo kusema kwamba zipo au hazipo naweza kusema zipo kwa sababu nilichanganyikieni katika watu mwanajua watu wenyewe wapo au sio na wenyewe anakuwa anatafuta risk kwa upande wake ifo ifo hani risk kwa wizi andoje yake kwamba yeye kajiweka ifo na ndo ifo ifo anavutafuta umeshawahi kushuhudia naiba ah sijawe kushuhudia kwa sababu nitakuwa muongo nikisema hivyo na kwa muongo lakini wana sikia mayo yani si unajua unaitwa na rafiki yako nani mimi naitwa shamani rafiki unafanya nini hapa kongo kariakoo chinga tu chinga wa nini chinga biashara ndogo ndogo shara yes, gani ndogo ndogo tunazungumzia swala la hawa uwezi ambao anakuja kama mteja lakini baadaye anaiba unashaukusikia hilo tunasikia tamaa Tama. eh. unakuwa kuwaje, umesikia biashara za watu wengi yani wanakuwa wa aina nyingi kuna wanawake kuna wanaume sikuizi anapoingia wanakuwa watu wengi unaona kama wanunuzi wote pumbe wengine wamekuja nani ambaye sasa kwa mfano uh, mnapo mnapoona kwamba ameiba wewe mnafanyaje mnampigia mayo ya kelele au anapigia mayo ya kelele anapiga vibao vinne kama mwanamke anaonea uluma pigo vibao vinne vitatu ananyang'anya ulichoiba afu ambeia kwaheri usije mwanaume. tena mwanaume anapigwa vibao vile vile tena mara zaidi kwa sababu mwanaume sanaaweza kujishughulisha kwa nini aibe unayazungumziaje sasa kukomesha tatizo hilo komesha tatizo hilo ajira iongezeke kuwepo na ajira ya kutosha Nakutana na mama hapa, unauza nini mama? Mimi nauza mikoba. Unaishi wapi hapa Dar es Salaam? Mbagara. Unaitwa nani? Aisha. Naona unapaza una sauti kwa halijauma hivi. Nishazoea, yani ndio kazi yangu kila siku. Kuanzia saa mbili, mpaka saa 2 jioni. Pole sana. Changamoto gani ambazo unakutana nazo? Nyingi tu. Kwa mfano. Fanya biashara kuna mambo mengi. Sana sana migambo. Migambo? Eh wanasumbua sana. Wanafikia migambo, wanafanyaje? Ah, Amego bwana wa wanapola, Wa vitu vya watu. Alafu wana vipele kiasi? Ah ndo hivyo tena. Si unajua jukwaaju. Uh -huh. Eh. Nimeambia kwamba kuna wanawake ambao wanakuja huku, alafu wanajifanya wananunua vitu baadaye wanaiba. Ulisha kuscale? Awo wengi sana, somalo kweli. Hasa wengi wanaotokela hapa wale wanaovaa Ma mashungi. Wale wanaovaa mashungi wale? Mashungi yapi? Wale maninja wanaovaa maninja moja kwa moja wale. Uh -huh. eh, eh. Wale bwana ndo oezi wanaibaje Unakuta Wana kama vile anaingia dukani naachagua mikoba akikuta kama vile umeweka na mbili zote anatia kwenye ninja Sababu ile kumsearch ni ngumu Sasa kwa nini uspige kelele kwamba mwizi mwizi Hawanapigwa lakini hawakomi yani hiyo ni kazi yao kila siku anapigwa leo kesho anarudi Biashara yako imekusaidiaje kwenye familia yako Inanisaidia vizuri tuna watoto watatu na walisha wanasoma Unapata shilingi ngapi kwa siku Naweza angapata 20000 Nasungumza na mama mwingine unaitwa nani Naitwa Mama Najima. Mama Najima unatoka wapi? Naishi Mchikichini. Eh, uh, biashara yako unauza nini na nini? Nauza mitandio, magagulo, taiti, sidiria. Nimeambiwa kwamba kuna yakina mama ambao wanakuja hapa wanajifanya wanunua vitu afa wanaiba. Usheski ile? Ni kweli wapo ni wengi sana. Unakuwa kwaje? Yaani wanapokuja anakuja kama mteja. Unapomuuzia labda ametokea mgambo hivi unamkupepa mgambo naye anakimbia na mzigo wako. Na hasa naye anachukua yule yule muuzia hela naye anakimbia na mali yake. Kuna, kuna swala ile la migambo. Wewe unaizungumziaje? Kwa kweli ni keri kwa wananchi kwa tu, sababu unakuta yani anakuja naomba hela. Ukimwambia sina na kunyaganya mzigo wako, kama anakuambia Anakwambia nipoe. Kwa mfano wewe ulishawahi kumpoza shilingi ngapi? Unampa 500,000, anakuacha unaendelea kufanya biashara. Inabidi tukomaye, tu sisi tutafanyaje? Uh -huh. Eh inabidi tuko omaye na hawa migambo. Haye, bado tunazungumza na wafanyabiashara huku Kariakoo. Unaitwa nani rafiki yangu? Mimi na Saidi. Saidi unafanya biashara gani hapa Kongo na Kariakoo? Mimi ni nimeajiriwa tu hapa kwenye duka. Unaishi wapi Dar es Salaam? Naishi kijichi Naona hapa mnauza magauni ya wanawake. Hey. Kumekoa na hii tabia mtu anakuja anataka kununua lakini baadaye anaiba. Ulishawe kusikia hilo? E, hapa matukio yao tunaona sana hapa Kongo. Wan... Ulishawe hapa dukani kwako? Hapa kwao kuto tunaye ila majirani zetu hapo tunaona kwa majirani. Sasa hapa kwa nini hawatokei? a na tegemea tuna, na sehemu jinsi mazikia yalivokaa lakini kwa jirani ndo wengi tunaona matukio yao tumeshuhudia na wanakuokuaje wanaume wanawake wengi yani kwa sasa wengi wana kama wanawake huwezi kuamini ni, ni ni adhabu gani ambayo mnawapatia au wengine wanapiga piga kidogo nini wengine wanawasamee <laughs> unaitwa nani? Yeah. Mimi naitwa Ngurungu. Ngurungu? Yeah. Unafanya biashara gani hapa? Nafanya biashara ya kuza Nguo za kike. Eh. Yeah. Yeah. Kuna tabia ya wanawake kuja kununua na wa pia. Anajifanya na anunua afu baadaye anaiba. Ushaukuuliona usha hilo? Ah, nishaukuuliona kwa sababu walituibia wali juzi. Juzi? Eh. Yeah. Mlimgunduaaje kwamba ni mwizi? Ah, sija mgundua, ila niliona dalili. Aha, ukafanyaje? Nilihesabu madela nikaona kama haijatimia. Ha, yeah. Ulipiga kelele kwamba ni mwizi mwizi au ulifanyaje? Nilipiga kelele. Niliona jambo la kawaida. Jambo la kawaida kuibiwa? Eh, yeah, kwa sababu binadamu lazima aibiwe. Sasa mnajikinga vipi na hiyo hiyo hiyo hiyo? Ah, kuangalia vizuri. Eh kwaangalia wateja vizuri. Unauza nini? Unauza dela. Unaitwa mwana nani? Mimi naitwa Mama Changuko. Unatoka wapi hapa Dar es Salaam? Nakaa vingunguti. Inasemekana kwamba kuna wezi ambao wanakuja wanajifanya wanataka kununua kitu afu baadaye anaiba. Ushawahi kushuhudia hilo? Ndio wengi tu. Wanakuwa kwaje? Wanakuja kundi. Sio eh, si wanakuja dalani yake watatu, wengine wanatumia mavazi yao makubwa kama baibui kama kainama hivyo. Anaingiza kwa pani. Una bidii uwekea. Ana... mnapiga kelele mwizi mwizi au mnafanyaje? langu basi namuonea kama mwanamke. bado tutaendelea kuibiwa kila siku? Una, una nini hata bado ana... wana kila siku na bado wanaiba.